Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu wasallam wa baraka la nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumme la ilme lana illa ma'alamtana innika ental alimul hakeem Allahumme alimna ma yanfa'una wa fa'na bima alamtana wa zidna ilman yarabbil alameen Uz Allaha odozvolu za kraj progovorićemo o bitnoj temi također za sve nas, osobini koja treba da se nađe kod svih nas. Osobini koja izostani kod nas bojati se da će biti razlog našeg udaljavanja. I nažalost, nažalost ova osobina je i rijetko zastupljena kod nas i možda zbog toga dajemo prostora šeitanu da se formira kod nas loše mišljenje jednih od drugima. Nagovijestio sam, dakle, o čemu ću govoriti, o emanetu. Kada preuzmemo, ne ispunimo, ne izvršimo. Kada obećamo, lahko obećajemo. Još lakše je svoja obećanja, pro A to, dakle, nimalo nije lijepa osobina. Nije svojstvena vjerniku. Nije samo emanet ono što smo preuzeli, što preuzimamo jedni od drugih. Ima dakle emaneta koji smo preuzeli od Allaha Đalavala. O kojima se trebamo po najviše pobrinuti. A opet također i onim emanetima koje preuzimamo jedni od drugih. Niko nas ne tjera. Od Allaha Đalavala smo također svojevoljno voljno prihvatili. Jesmo li svjesni toga? Nismo Allah je To je spomenuo u Koranu. Sinoć sam spominjao. Allah što bi rabbukum, قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه ان كنا نهذا غافل يا سامليها باش господар Jesi prihvatili smo Allah posvjedočio da ne bismo se mogli pravdati i Allah nam je dao sve i olakšao nam je sve samo da njega jednog jedinog obožavamo od nas ne tražimo mnogo da nam on bude broj jedan u životu Allah subhanahu wa ta taala o ovoj osobini mnogo govori primjetili ste ja ne znam drugačije govori Ja govorim kroz ajete, kroz hadise govore Selefa. I mislim, ja mislim, ako neko misli drugačije, to je njegova stvar i neka radi. Mislim, dakle, da je najpreće da čujemo šta nam Allah poručuje. Šta nam Allah, poslanik alihi salatu esalam, poručuje od prilike kako su naše prve generacije to razumijevale i kako su se ponašale sprem tih riječi. Budući da je ova osobina i tekako bitna, trebala bi se naći kod vjernik. Njenom suprotnošću opisuju se najgori ljudi. Dakle, nije to, ta suprotnost nije svojstvena vijedniku, već licemirom. Licemjeri su poznati po toj osobini, kada obećaju još brže, pro nevjere obećanje. Kada preuzmu emanet dok se okrenu leđa, pro nevjere Nije to svojstveno nama. Zbog toga i zbog pogubnih posljedica kasnije, loših rezultata, Allah mnogo govori i opasan govor upućuje onima koji se poigravaju sa emanetom. I na drugoj strani govori o ogromnoj vrijednosti, nagradi, savapu, ko preuzeti emanet donese na sudnji na onako koga, koga je preuze. koga ispuni. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'la u 72. i 73. ajtu sura La Hzab, inna aradna l-emaneta al ala samavati wal ardi wal jibali fa abeynan yahmilnaha wa ashfaqn minha wa hamalaha l-insan innu kyan al-zolum in al jahula mismo obaj emanet vjeri emanet ibadeta ponudili nebesima zemlji i planinama da imse narajuje da imse izdaju naradbe izabrane da se tome pokoravaju, da rade što im je naređeno, da se ostave što im je zabranjeno i da budu sutra na drugom svijetu nagrađeni. Pa su odbili iz bojazni, iz straha i prihvatili su da budu pokorni, Allahu Jellawala. I mi znamo da sve, mimo ljudi i džina, Allahu Subhanahu wa ta'ala se pokorava. Na sebi svojstven način. Kaže Jellawala, وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ Ali je to prihvatio insan da mu se naređuje i zabranjuje. Prihvatio je insan. Zbog čega? Zato što čini nepravdu i što je neuk. Neznanje. Da je bio svjestan, da je znao ne bi tako lahko prihvatio. I ovo su dvije osobine koje čovjeka najviše, to mogli ste pratiti kroz ovih četiri, pet predavanja, ove dvije osobine, pogotovo neznanje, su osobine koje čovjeka najviše vode od pravog puta odvode neznanje, a za neznanjem dolazi odmah nepravda. Jer zulm, nasilje, nepravda, znači uskratiti nekome njegovo pravo, ko je pravedan i ko je mudar. Danas se ta riječ hikmet, hikmet, hikmet, kad se čuju riječi, Allah djelavala, udu ila se bili rabike bil hikmeti, volmeva idatil haseba, pozivaj na put svoga gospodara s mudrošću i sa lijepim riječima, plaho se definiše ta mudrost, od onih koji nemaju šarijetsko znanje. Nećemo naći Kur'anski ajet da se u njemu spominje mudrost a da se prije hikmeta, dakle mudrosti ne spominje prije ili posle ne spominje Kur'an. Dakle, mudrost najbolja se uči iza Allahove knjige i sunneta Allahovog poslanika alihi sallam. Zbog toga su komentatori, većina njih tu riječ hikmet tumačili kao sunnet Kitab je spomenut prije, zatim dolazi hikmet, hikmet su razumijevali kao sunnet. I zasigurno, što god više imamo znanja, bit ćemo mudri. Što god više učimo, što god više praktikujemo vjeru, Kur'an i sunnet pogotovo bit ćemo mudri. Danas je došlo, ostavi ovo odvjere, ostavio ono odvjere, tako ćeš biti mudri, ne možeš biti. Drugo je do nas, što mi možda nećemo da učimo, što mi nećemo da isčitavimo, ono pa govorimo o lahko i pogriješimo, pa kažu to pogriješili ste, vi imate znanje pa ste pogriješili, ali sigurno da smo iščitavali Kur'an detaljno, da smo iščitavali hadise, nisu samo hadisi u Buhari i Muslimu, ima drugih hadiski zbirki, također vjerodostojni hadisa, Šehalbani, Rahiba Allahu Teala, to nam je najbolje potvrdio. Čovjek koji je, znači za svoga života počeo, a kasnije njegovi učenici su to nastavili započeo zbirku vjerodostini hadisa i zbirku slabih hadisa. I nije samo uvrstio hadisa iz Buharije, muslima, već dakle iz mnogih, mnogih zbirki. Pa dakle, mudrost znači to. I pravda znači to, da svakome daš njegovo pravo, da svaku stvar postaviš na njegovo mjesto. Onaj koji nema znanja zasigurno i čini nepravdu. Dakle, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi smo emane tvjere ponudili nebesima, zemlji, planinama. To pa su odbile. I straha. I prihvatili su da budu pokorni Allahu dželjavala bez pogovora. Prihvatio insan. Zato što je nasilnik, zulumčar i što je neuk. Eh, u 73. majtu. Allah dželjavala spominje kaznu. Pogubnu posljedicu za... Za one koji se poigravaju tim emanetom. Za one koji se poigravaju tim emanetom i nagradu za one koji emanet kako ga prihvate donesu. Kontaktirajte, žene, vidite da li se čuje. Pa kaže Jalla Vala u 73. majtu liju'adziballahu l-munafikina wal-munafikat wal-mušrikina wal-mušrikat vajatuballahu wa ala da bi Allah kaznio licemjere i lice mjerke, mnogobošca i mnogoboškinje, i na drugoj strani da bi nagradio vjernike i vjernice. Dakle, čovjek se može poigravati s vjerom, sa emanetom vjere, da dođe na stepen munafika u svojoj spoljašnosti, zatim dalje da se poigrava sa svojom vjerom, a izađe iz vjere iskroz. Sa emanetom koji je preuzeo. Na drugoj strani, ko bude čuvao emanet na sudnjem danu, ako Bog da zasluže od Allaha Jalla Vala oprost. U suri El Enfad, 27. ajetu, Allah Jalla Vala poigravanje sa emanetom, pogotovo emanetom vjere, koji smo preuzeli od Allaha Jalla Vala, poisto sa poigravanjem s njim i njegovim poslanikom Muhammedom Alihi Salucom. Pro nevjeru emaneta, Allah dželle veala po sa varanjem Allaha i njegovog poslanika. Kako da ne? Allah subhanahu je vlasnik ove vjere. On nam ju je propisao. On nam ju je dao. Najveća blagodat, ali zna biti i najveće iskušenje, kako danas prečitam. Pa kaže Allah subhanahu wa taala: "Ja ehu alledina amanu la takhunu Allaha varesul wa takhunu O vjernici, ne varajte Allaha i poslanika i nemojte svoje emanete pronevjeravati, a vi to dobro znate ovako doslovno završava se Kur'anski ajed kada slušamo ga kao da je rečenica nedovršena, a vi to dobro znate šta vi to dobro znate koliko je opasno poigravati se sa emanetom da to znači varat Allaha i poslanika o vjednici Nemojte varati Allaha i poslanika i svoje imanete, ne pronevjeravajte, a vi to dobro znate, da to narušava vaš iman. Doziva vas, Allah nas doziva po imanu, to narušava iman. Zašto? Zato što je u tome varanje Allaha i poslanika. Zato često čujemo kuranski ajet Allah vam naređuje, Allah nam naređuje emanet. Upravo zbog ovih posljedica. Naređuje nam da emanet damo, vratimo onima koji su nam to, dakle, i ponudili. Ovaj ajet kod nas je pogrešno preveden i kod nas se često na hudbama pogrešno prevodi. Jel tako? Pogotovo kada dođe vrijeme izbora, ovaj ajet se citira. I prevode ga upravo tako. Odgovorne poslove, dajte onima koji su ih dostojni. Obaveze, dajte, zadužujte one osobe koji su dostojne. Ne, ovo ajet, ovaj, njegovo značenje je potpuno obratno. Vi koji ste preuzeli obaveze, od onih od koji ste preuzeli, vratite im to. Ispoštujte ono što ste im obećali. To je kuranski ajet, značenje. Allah vam naređuje da emanete, vratite onima od koji ste preuzeli. Jeste, svaka i treba za pozicije, gotovo ukoliko su važnije birati osobe koje su dostane. Govorio sam na osnovu hadisa Allahovog poslanika, ali je uvek hidžre. Ali značenje ajta je ovo. Naređuje nam onako kako ste preuzeli, vratite. Ako ste vjernici. Na drugoj strani, Na dva mjesta u Kur'an i Kerimu, skoro na isti način, na početku sure Al-Mu'minun i negdje tamo u sredini sure Al-Ma'ariđ Allah subhanahu wa ta'la govori o vrijednosti ispunjavanja, i izvršavanja emaneta. Sura Al-Mu'minun poznata vam je od kad efleha Al-Mu'minun, uspjeli su vjernici, zatim Allah djelavala reda njihove osobine. Ne znam, evo, brat Adnan spomnije da se uči arapski jezik negdje. Oni koji uči arapski jezik, nešto malo koji znaju, ovdje u ovom prvom ajtu sura Al-Mu'minun, Allah upotrebljava glagolu u prošlom vremenu. Kad, afleha, kad je zakletva? Wallahi. U tefsirima, kada se vratite, šta znači kad i kako se prevode ovi kuranski ajti koji odpočinju sa kad? Wallahi. Tako mi Allaha. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'la Eflaha Glagol Eflaha je u prošlom vremenu Eflaha prošlo vrijeme Juflihu sadašnje vrijeme Sejuflihu buduće vrijeme Allah kada će uspiti vjednici? Govori Allah subhanahu wa ta'la O uspjehu na ahiretu Na drugom svijetu A koristi glagol u prošlom vremenu Hoće da kaže, ove osobine budete imali, sigurno ćete uspjeti. Gotovo, kao da ste uspjeli, kao da ste ušli u džennet. Ove osobine sigurno budete imali kod sebe, ušli ste u džennet. Pa reda, osam, ajeta, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u dakle, osmom ajetu i također u sure Al-Mariž na isti način kaže, dakle koja je osobina tih vijednika koji su uspjeli koji će uspjeti, veledine, Hum li oni koji vode brigu o svojim emanetima i ugovorima oni koji vode brige brigu o svojim emanetima i svojim obećanjima da bi rekao u 10. 11. maju pojašnjavajući kakav je to uspjeh humul varisun alladina yarisun alfirdausuhum fika khalidun to su oni koji će naslijediti To su istinski nasljednici koji će naslijediti Firdevs i u njemu vječno ostati. Dakle, ne bilo koji dio džaneta, nego najbolji dio dženeta. u kojem će biti vjerovjesnici, iskreni šehidi i dobri. A da bi slično u suri Al-Maarić 32. ajetu Allah subhanahu wa ta'la rekao Oni koji vode brigu o svojim emanetima i svojim obećanjima, U 35. ayetu rekao ulak fi jannatin mukramun, takviće u dženetskim baštama biti počašteni posebnim položajem, dakle u firdevsu. Allahov poslanik, alejsolatu sam slično kao i Allah u hadisima, postiče i upozorava. Pa narije i kaže: "Prvo ćemo na kraju shvatiti ovaj hadis. Ovako čovjek kad čuje malo od... Kaže, ispuni emanet koji ti je povjeren i nemoj varati onoga koji tebe vara. Ha? Ispuni emanet koji ti je dat. Čuvaj emanet koji ti je dat i nemoj varati onoga koji tebe vara. Taj možda od kojeg si preluzeo emanet on tebe vara. Nemoj ti njega. Ti ako si preuzeo emanet od njega, niko te nije tjerao da se prihvatiš. Prihvatio si, ispuni emanet. Ono kako si prihvatio, vratimo. Do roka. Ona ko tebe vara, ti njega ne vara. Mako bio. Kod braće, žalost, čak i onih koji uče vjeru, postoji mišljenje, možda neki neće da budu jasni i glasni, da to kažu, ali u sebi kriju da je dozvoljeno čafira prevariti. Vara i guli ga sve moguće načine. Tagut, Čafir, guli ga. Ne. Poslanik Alihi Salocam s njima sklapao ugovore i ispunjavao. Ashabi s njima sklapali ugovore i ispunjavali. Poznato vam je kada je trebala da bude bitka na Uhudu bilo je ashaba koji nisu do tada učinili Hidžuru iz Meke u Medinu. Nisu mogli. Pa pojedini su tada u to vrijeme kad je, kada su mušrici izašli iz Meke da uzvrate na izgubljeni bedr I neki ashabi su prije njih otišli da čine hijđu, pa su i mušice su stigli i rekli, a, idete da pomognete Muhammedu protiv nas. A ovi su htjeli, nisu ni znali za uhud, htjeli su da idu u Medinu, jer je bila obaveza činiti hijđu. Pa su potpisali ugovor s njima. Pustite nas, nećemo učestovati u bici. Samo nas pustite da idemo u Medinu. I pustili. I njih, pošto je bilo dvojica, a ovamo hiljada je mušrika i više, nisu mogli muštici tako brzo napredovati oni su otišli ispred njih i susretnu Allahovog poslanika ali sam dolazi na uhud sa sahabima i kažu Allahov poslaniče hoćemo se mi preključiti tebi pronevjeriti ono što smo im obećali prekršiti ili ćemo ispuniti kaže vi svoj ugovor koji ste dali ispunite vi za medinu a naš će Allah pomaći znači nije pitanje i metka Nije pitanje socijale ovoga ili onoga, pitanje odbrane vjere, odbrane života vjernika, muslimana, ali nema varati. Nema nikoga varati. Jer to nije svojstveno vjerniku. Možda teško zaprihvatiti, ali vidjet ćemo na kraju iz drugog hadisa šta čeka jeli, one koji tebe prevare. Dakle, ispuni emanet koji si preuzeo i ne varaj onoga koji tebe prevario, i hadis je vjerodostan koji ne bude buda. poznat nam dobro hadis da je to znak munafika. Jel' tako? U hadisu Abdullaha ibn Umera radijallahu anhuma stoji u jednom citatu tri su znaka munafika, u drugom citatu četiri su znaka munafika. Pa prvi znak kada govori laže, kada obeća, ne ispuni obećanje i kada preuzme emanet pro nevjeri U drugom citatu gdje se spominje četvrta osobina kada se raspravlja prelazi svaku granicu. Nema granice za njega. Nema mjere. Plane Govori nepreza, pogotovo nalazimo u Koranu opismu na da su njihovi jezici oštri prema nama. Oštri. Kada ih je strah, manji što kažu naši stari od makova zrna. Ali kad prođe strah, onda njihovi su jezici poput željeza. Željezo, teško kada te udari, takvi su njihovi jezici. Oštri. Pa dakle, to je svojstveno njima. Ne smije biti nama. Zbog toga kaže Allahu u alihi salatu wasalam La imane lime la emanetele. Nema imana onaj koji nema emaneta. Nema imana onaj koji nema emaneta. Jer to nije svojstveno vjedniku, već onome nevjedniku koji možda na jeziku samo pokazuje svoj iman. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala da bi Allah kaznio munafike i da bi kaznio mušrike čovjek može nešto malo imati na jeziku od vjere, kao što su imali munafici, nešto malo namaza, nešto malo borbe, nešto malo sadake, da bi se smatrali u krugu muslimana, da bi ih muslimani prihvatili, da bi se mogli ženiti muslimankama, da bi nasleđivali, da bi se sačuvali. Najponiženija naj, uh, i najgora, najprezrenija kategorija ljudi su munafici. Strahuju od svakoga. Hm? Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'la, ne znaju kome da se opredjele mu debzebine, bejne, zalike, lajla haula o lajla haula. Ne znaju kome, da li ovima ili ovima. Strahi od vijednika pa su s vijednicima. Hmm, kažu, mi smo s vama. Kad se odvoje od vijednika, strahi od nevijednika da bi se sačuvali, mi smo s vama s nevijednicima. Ne znaju i to su najponiženiji ljudi. Pa dakle, mogu imati nešto malo na jeziku, ali u svojim prsima kriju nevjerstvo. Zato, dakle, trebamo se dobro čuvati. Nešto malo imaju? Ha, imaju sabah, imaju sabah, jaciju. Što nemaju? Što im je teško? Pa i nekom je od nas teško ustati na sabah. Nije lahko uvijek ustati na sabah. I svojim im je munaficijom. Nije to. U tom hadisu je došlo pojašnjenje. Ko malo razmišljao o hadisu. Dakle, najtežiji namazi munaficima su sabah i stvari u Kur'anskom ayatu koji govori o namazu je došlo pojašnjenje. Wa idha qamu ila ssalati qamu kusala yura'un-nas wa la yadhkurun Kada ustaju na namaz, lijeno se dižu. Kada ustaju da ide u džamio, lijeno se dižu samo da ih drugi ljudi vide. I Allaha ne spominju osim malo. Ne idu na sabah i na jaciju zato što su to namazi koji se obavljaju pod svimama, niko ih ne vidi. Što moramo is na sabah i yatsu niko nas ne vidi. Mi idemo da bi nas drugi ljudi vidjeli. Takvi su munafici. Zato jedan še, kada je bio upitan što je ujutro na sabah tako anaj, čist zrak, svijet zrak, kao je zato što nema munafika. Zato što oni ne delaze, ne izlaze iz svojih kuća. Ne žiri se njihov smrad kufra koji kriju svojim prsima. Zato, dakle, treba se čovjek čuvati svake osobine. U ovom citatu, kojim se spominju četiri osobine, kaže poslanika Alehi Salucan, kod koga se nađu sve ove četiri, oni čisti munafiki krona vjere obećanja emaneta zatim kada govori laže i kada se raspravlja prelazi svaku svaku granicu dakle nema vjere ko nema ko nema emaneta zatim kaže poslanik alehij salatu ve selam da ne žalimo dakle ako nas varaju a mi smo preuzeli emanet ako nas varaju da ne žalimo ne smijemo sebi dozvoliti da nas guja jede ne dva puta zna nas i više al tako iziste jazbine. kaže poslanik alehi salatu s kod koga se nađu ove četiri osobe neka ne žali za onim što ga je prošlo dunjalko hoće da kaže ove bolan četiri osobine su ti vrednije od dunjalka i svega ako budeš prisabi imao ako ti Allahom mogući dadne ti da kod sebe izgradiš ove četiri osobe to ti je vrednije od dunjalka i svega što je na njemu pa kaže da čuvaš emanet da čuvaš emanet da govoriš istinu Da ti jezik bude istinoljubiv, da govoriš istinu i samo istinu, da budeš lijepog ponašanja i da ti ishrana bude čista. Malo promoviramo. I da ti ishrana bude čista, da vodiš računa o svojoj hrani, da zbog želje da jedeš i jedeš i de, jedeš ne pređeš u hranu, da vodiš da tvoja hrana bude čista, da bude halal. Od hrane mnogo šta ovisi Zbog toga se Allaho poslanika alihi salatu wasalam najviše uticao od prevare, pronevjeri. Pa se spomnio u Dovi da se uticao Allaho da ga sačuva hijaneta, prevare, emaneta, pronevjere, emaneta. I to je dakle bila njegova subhanuva osobina i prije pojave poslanstva, je li tako? A možemo misliti kako je onda bio povjedljiv nakon poslanstva, kada je postao poslanik. Mušrici, nevjednici Meke su ostavljali kod njega stvari na čuvanje na emanet prije nego li je postao poslanik i govorili za njega, dali mu nadimak El Emin, povjerljivi. Kad je postao poslanik, ovi kuranski ajeti prvo su došli njemu, on je dakle, zasigurno bio još povjerljiviji. Pa vam je poznato u hadisu kod imam Buhari, hadisu Ibn Abasa, kada je Herakl, ispitivao Ebu Sufjana koji je tada bio nevjernik, još uvijek. Kada ga je pitao o znakovima koje je primijetio kakav je poslanik Ali Hisalusom, postaju mnoga pitanja da bi na kraju on rezimirao Herakle. Kaže, pitao sam te, rekao sim, pitao sam te, rekao sim. Kad je došao do tog detalja, pitao sam te, čemu poziva? Šta vam govori? Šta da radite? Pa kaže, poziva nas da obožavamo Allaha jednog jedinog, da klanjamo namaz, da govorimo istinu, da ispunjavamo obećanje i emanete. Kaže, to je vjerovjesnika. To su znakovi vjerovjesnika. Prihvatali i drugi. Pa i mi, ako hoćemo da budemo njegovi sljedbenici, ne samo na jeziku, već dakle, da čuvamo ovaj emanet. I u svojim dijelima. Tiko nas ne od ljudi da prihvatamo emanet. Ako nam se ne da nešto od obaveza zbog fadla, zbog vrijednosti koje imamo u očima drugih ljudi, onda gledajmo da taj emanet ispunimo. Oni su nam dali radi Allaha, imaju povjerenja u nas radi Allaha. Čuvajmo, sve se može što se izgubi povratiti, ali obraz nikad. Sve što se izgubi može vratiti, i metak, žena, djeca, ako Bog da Allah će dati. Ali obraz kada izgubiš gotove. Učiniš grih Allahu subhanahu wa ta'ala ako Bog da, Allah će oprostiti. Ali učiniš grih čovjeku, pogrišiš prema čovjeku, ko ti garantuje? Zato su učenjaci postavili pravilo da su Allahova prava sazdana na milosti, a ljudska prava su sazdana na grubosti. Na grubosti. Ko ti garantuje da će oprostiti? Allahu koji god učiniš grije, iskreno se pokaješ, ostaviš se to griha, popraviš se Allah će prosti ne samo oprostiti, već će u dobro dijelo taj grij. Počiniš grijeh prema čovjeku, pogriješiš, ko ti garantuje? Zna on, doće dan suda, dan potpune pravde kad će se to kod njega i kako vrednovati. I znamo, mada to nije u redu, mnoga vraća kažu, ostavit ću ja za sudnji dan. Zna da će se to vrednovati te kako. Ebu Bekr radi Allahot al-an kaže, najistinitiji govor je emanet hoće da kaže, nemoj ti meni pričat ko si i šta si, de, da te vidim na emanetu možeš mi pričat, medit ja sam vakav, ja sam nakav ja učim, ja dajem, ja klanjam da te vidim na emanetu poznato je, kada su pitali imama Ahmeda Rahimehullahu Teala kako znaš ko je povjerljiv prenosioc, pouzdan, od koga ćeš uzeti Hadis Utloganić, kaže, gledam u njihove emanete i obećanja ugovore, sklapaju obećanja, pratim, ispuni, ne ispuni kad nije ispunio običnom čovjeku, zar sa emanetom prenese hadis Allahovog poslanika, ali ih i salocom ne prihvatam, nemoj mi govoriti ko si šta si, da te vidim na emanetu čuli smo, rekao sam već spomenuo danas, nekad na predavanju šta je rekao me radi Allahotela mene nići namaz, ni ti post neće obmanuti on klanja sebi, posti sebi radi svoje koristi Onaj koji nema emaneta nema vjere. Slično kaže Omer kao i poslanik Omerov i svih nas. Allahov poslanik Muhammed a.s. Nema vjere onaj koji nema emaneta. I ovo trebamo da shvatimo. Sve ove ljude oko nas ne interesuje mnogo kako mi klanjamo. Gdje vežemo ruke? Dižemo li ruke? Kad smo zaposteli, kad iftarimo, njih interesuje jesu li oni sigurni od nas ili nisu. Da li ih mi koristimo ili štetimo? Da li mi dovodimo u pitanje njihovo sigurnosno stanje ili ne? To njih interesuje. Budi kakav god hoćeš, ali ako on siguran, pogotovo ako od tebe ima korist, pogotovo kada je u najtežoj situaciji, možeš planjati kako god hoćeš, vjerovat kako god hoćeš, to njega ne interesuje. Ovo njega interesuje. Zato dobro vodimo, vodimo računa. Slično babi Omeru rekao je njegov sin Ibn Omer radijallahu anhuma Jedne prilike kada je došao kod Kaabe Obavio Tavaf brzo sedam krugova Klanjao i izame Kaomu Ibrahima Dva rekata i zatim sjao Pa jedan ga pratio Kurejšija I došao kaže Sine Omerov kako to brzo tako Tavaf i Nedoliko je to Kaže Ibn Ome radijallahu anhuma Vi više od nas tavafite i postite, ali mi bolje čuvamo emanete od vas. Mi bolje čuvamo emanete, ispunjavamo obećanja. Mi istiniti je govorimo. I on je davao akcenat na to. Čuli smo hadis, je vazda nam treba biti pred očima hadis o bankrotu. Namaz, po, zekad, sve primljeno, ali sprem drugih ljudi Allah i hrobova nedolično se obhodio i sve izgubio. Nadno džehennema spao. Zbog ljudskog haka. Pa mnogi od nas tokom dana rade, zarade, izgrade, naveče za sjelom, za kahvom, sve poništio. Allah nam kaže nemojte biti poput žene koja cijeli dan plete, na kraju naveče sve rasplete. Spomnije se da je bila žena u Mekiji koja nije bila pri pameti čitav dan plete plete plete i na naveče sve ispori. Ne mojmo biti nemi. Podučimo se vjeri, podučimo se šta je opasno za našu vjeru. Možda nije tako teško ni učiniti djelo koliko je teško sačuvati ga. Treba i sačuvati djelo. Ne mojmo misliti samo je bitno uraditi i gotovo koliko je šetanskih zamki, šetanovih puteva da nije nas uspio odvratiti na početku, makar na kraju, i možda je to njemu i draže, kad se napatio i uradio i borio se da bude iskreno radi Allaha na kraju da ti kajmak pokupi, on. da srušiš to dijelo, da se hvališeš, pa da ti priđe da se uzdigneš sa tim dijelom, jeli, i slično. Zato kaže vi više od nas stavafite i postite ali mi bolje čuvamo emanet istinitije govorimo Ibn Mas'ud radijallahu talan kaže pogibja na Allahom putu el qatlu fi sebi li la oprašta sve grijehe izzev emaneta tako kaže Ibn Mas'ud ne oprašta pro nevjereni emanet pogibja na Allahom putu razlog je ako Bog da opraštenja svakog, tako kaže Ibn Mas'ud radijallahu talan svakog grija izzev pro emaneta Ebu Hureyre radijallahu talan kaže, prvo što će se uzdignuti od ljudi jeste stid i emanet. Pa molite Allah za to dvoje, da sačuva kod vas. Stid i emanet i mi vidimo da je to od većine nas uzdignuto. Sufjan ibn Ujejna, slično Allahom poslaniku alihi salacom i slično Ali radijallahu talan radi kaže, Izvršavanje emaneta, ispunjavanje emaneta, kako si preuzeo, da vratiš, dostaviš je, nije danas spomenuto, kod milionera, razlog obskrbe, ključ do nafake, ključ do obskrbe. Istina, ako si povjerljiv, ljudi će ti povjeriti svoj imetak. Da će ti da radiš s njihovim imecima, pa ćeš zaradi, doćeš do imetka. I svako to ko je povjerljiv, koji je isprobao, zna da je zaradio. Ako ljudi nemaju povjerenja u tebe, ma ne, neće ti dati na papiru nacrtane dvije ovce da ih čuvaš. A kamo da ti dadne svoj imetak da radiš njim? Onaj ko je povjerljiv, doći će sa svojim emanetom i do imetka. Pa kaže slično i Sufjan Ibnu Jejne, ko nema imetka, neka sebi uzme za emanet svoj imetak. Neka sebi za imetak uzme svoj emanet. Ko nema imetka, neka emanet uzme za svoj imetak. Ako bude povijedljiv, sigurno će doći do imetka. Ha, Majmun Ibn Mihran, Rahimehullah Uteala, kaže Troje razotkrivaju čovjeka, pokazuju je li dobar ili loš. Troje, skener, odmah izbaci sliku kakav si. Emanet, obećanja i održavanje rodbinskih veza. Kakav si sprem Emaneta, kakav si sa obećanjima, ugovorima koje si prihvatio, stlopio, I kakav si sa rodbinskim vezama. I za sve ovo poznato nam i postoje i šarijatski tekstovi govore o vrijednosti i opasnosti poigravanja svojim. Šafija, ha, Halime, ovo, još ćeš imene tamo staviti, crnu knjigu, prozivam te često. Šafija, rahimahullahu te kaže, Petero pomaže u vođstvu. Svi smo mi na neki način vođe, nadam se, makaju svojim kućama. Ha? Pa Petero, kaže, pet osobina pomaže u ispravnom vođstvu da vojstvo bude uredno, da bude ispravno, da bude ako Bog da beri četno. Pa kaže istinit govor. Da govorite istinu. Da ne lažete, da ne petljate. Da skrivate mahane. Da primijetite da skrivate, da ne razotkrivate. Zasigurno i koliko ga razotkriješ, neće on vidjeti više tvog džemata. Ode on. Osramotio si ga pred svima. Ispunjavanje objećanja, savjetovanje, izvršavanje emanita. Ispunjavanje objećanja, ispunjavanje emanita i savjetovanje. Savjetovanje džematlija i prihvatanje savjeta od džematlija. Poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, bio je, jeli, u tome najprepoznatljiviji. Prihvatao je savjet od svakoga. Slušao o sve. Kasnije sa Ebu Bekrom i Omerom donosio zaključke. Ali od svih prihvatao. Od omladinim od žena pa bi znalo, kako se spominje često se taj hadis pogrešno prevodi da bi znala žena doći Allahovom poslaniku alihi salacom strankinja i iznijeti svoju potrebu i skazati svoju potrebu šta joj treba i on odlaziti ispunjavati njenu potrebu spominje se često o prijevodu bilo u knjigama, bilo na predavanjima da bi ga uzimala za ruku poslanika alihi salacom nije strankinje doticao Hmm. Dakle, nije to ispravan prijevod. A, prijevod ispravan tog hadisa. Vjerovatno ste čitali tako hadisa. Da bi znala doći žena uzeti ga za ruku i odvoditi tamo negdje u neki prediju Medine da ju ispuni potrebu. Ne. Dakle, taj hadis kako stoji u komentarima, on bi bio toliko ponizan spram nje, Toliko bi se spustio. Ostavio sve svoje obaveze poput dakle žene kada uzme i vodi svoje djete. I čak se u komentaru spominje da ta žena nije bila pri sebi. Dakle, takvoj ženi bio na raspolaganju, ispunjavao njene potrebe. Savjetovao se sa omladinom. Omladino, u Medini trebamo ostati i braniti se, a ne da izlazimo na uhud. Na uhud! Hoćemo da im vratimo, hoćemo da im sad još zapečatimo ono što je bilo na bedru, da ih dokrajčimo sada na uhudu. Momci u Medini bolje. I onaj ko analizira sve, pa i ovaj njegov prijedlog, prijedlog poslanika, ali ih izdalo sam definitivno da je bio bolje. U Medini svi se bore. U Medini kad se boriš u svojoj kući, ne već ostaviti kuću. Nema šanse, boriš se na svom pragu. Žena tvoja, djete tvoje za tvojih leđa, ako ti padneš, drugi će doći do tvoje žene, drugi će doći do tvoje djece. Gotovo je. A kada si 200 km od kuće imaš priliku da nabereš, tad neš petama vjetra onda će se i žene i djeca, svi će na sebi svoje vrsta način učestovati u biti. I zasigurno njegov prijedlog bio, ali većina, omladina, on se odaziva njima. Idem s voma, oblači. Kasnije oni pa možda smo ga prisirali. Pa vidimo da nije bio zato, ali kaže poslanik, kada stavi pancir ne skida. Pa dakle, savjetovanje je i tekako bitno, je, jeli, za uspješno vojstvo. Khalid al-Rib'i, rahimahullahu ta'ala, govorio je dijela za koja najbrže stiže kazna. Dijela za koja čovjek biva najprije kažnjavan jeste pronevjera emaneta, kidanje rodbinskih veza i negiranje dobročinstva. Pronevjera emaneta, što si preuzeo, prevario, nisi ispunio, nisi dostavio. Opet se vraćam da ne spominjem da ne bih dužio prije svega emanet koji smo preuzeli od Allaha, Wala, zatim od drugih, njegovih robova što preuzimam. Kidanje rodbinskih veze u hadisu je došlo u džennet, neće uči onaj koji kida rodbinske veze. Negiranje dobročinstva svakome. Poznato vam je jedne prilike da poslanik Alihi Salatu slan, predočen mu je džennet i džehennem Video određene detalje u džennetu i određene detalje u džehennemu. Pa je rekao, vidio sam što se tiče džehennema da su najbrojniji stanonici žene. Pa je preporučio im da mnogo udjeljuju žene. Pitaju ashabi zbog čega žene. Pa kaže poslanika Alihi Salatu, sam likufrihin, zbog njihovog kufra. Pa se ashabi prepali, žene naše pri sebi imaju kufra Ashabi, otišli su odmah ka nevjerstvo. Kufr ima značenje negiranja. Jedan od načina nevjerstva kako čovjek izlazi iz vjere je negiranje Allaha, negiranje poslanika, negiranje Allaha i riječi, svega onoga što je Allah objavio, ili dijela, ili bilo čega, od vjeri. Što je jasno i prioritetno poznato. Pa je rekao, ne, već negiranje dobročinstva svojih muževa. Dakle, to je jedan od razloga, dakle, Osoba zaslužuje da bude stanovnik džehennema koliko privremeno Allah najbolje zna. Dakle, makar bio vjernik, ako mu Allah ne oprosti to negiranje dobročinstva drugima, razlog je ulaska u džehennemsku vatru. Pogotovo, dakle, za žene poznato je da dalje stoji u hadisu i u drugom citatu, 99 stvari učinio je kako treba, kako zahtijeva jednu, nikada od tebe nikakvog dobra ja nisam. Nisam doživjela. Ima takvih i muškaraca, ali tako? I vraće, uradiš mu, hizmetiš, gazite te po leđima, mal stavio si se da mu budeš most do dženeta, olakšaš mu puteve da uči vjeru, da se poduči, da napradio joj vjeri, zakaži jedan put ili po njemu ti si zakazao, gotove. Nikada nikakvog dobra od vas i vaše organizacije nisam vidio ili zato se dobro čuvajno kaže dijela za koja se najprije biva kažnjen dakle ovo su kuranski ajati hadisi i nešto odgovora naših prethodnika o čuvanju emaneta ispunjavanju onoga što smo preuzeli pa kao što rekao na prvo mjesto što smo preuzeli od allaha dželavala da ćemo obožavati samo njega upoznajmo se šta je ibadet ibadet sve što Allah voli čime je zadovoljan od riječi ili dijela Kad god hoćeš nešto da uradiš, kad god hoćeš nešto da kažeš, zapitaj se je li moj gospodar zadovoljen s ovim. Da kažem da uradim. Ibn Ređeb, čuli ste. evo ima tamo jedna knjiga od njega, Lepota spoznaje, tako, ili spoznaje ljepote. Od njega i poznati komentator 40 neovije hadisa i također Ibn Ređeb ima komentar Sahiha Buharije koji nije završen, kažu za njega da je završen, jer ga je smrt pretekla, nije ga završio. Nije prokomentarisao cijeli Sahih Buharije, da ga je prokomentarisao ne bi bilo bolje. Najbolje je od Hafiza ibn Hađera, Fethul Bari, ibn Ređeb Al Hanbeli također, i njegov se zove komentar Fethul Bari, i od jednog i od drugog se zove Fethul Bari, ibn Hađer je Šafija bio, a ibn Ređeb je Hanbelija bio. Pa on kaže, evo već 40 godina nisam rekao riječ, niti uradio djelo, a da Allahu nisam pripremio dokaz. Kada me pita robe, zašto si to rekao da kažem zbog toga i zbog toga? Zašto si to uradio zbog toga i zbog toga? Trudimo se. Allah voli, Allah je zadovoljno radim, Allah ne voli. Allaha to srdi, ostavim se. Nije na vjerniku da svašta radi. Što je znao šeheh Bačić, Rahimehullah, reci bolje nikako nego svakako. A vjernik, kako kažu naši prethodnici, ne treba da čini dijela poput onoga koji ide i noću skuplja drva u šumi. Ne vidi ništa i samo grabi, tovari, tovari, kad dođe kući nakon što se slomio, napatio, dok je donio, kada skine samar, sleđa, svega. Možda najmanje za iskoristiti upotpa. Tako isto, vjernik treba da zna šta Allah voli, čime je zadovoljen, da očisti svoj nijet taj to samo radi Allaha kako je radio poslanik Rehi sallallahu alajhi i on da radi. Zatim od Allaha dželle vala smo preuzeli još nešto na emanet. Nije samo da smo preuzeli vjeru. Preuzeli smo ova naša tijela. Allah nas je stvorio. Kao što nas je stvorio čiste vjere, stvorio nas je na najljepši način. Nikoga tako precizno nije stvorio od sve istvorenja, kao što i kaže fi Mi smo čovjeka stvorili na najprecizniji, najljepšiji takvimi, kod nas je takvimi tako vaktija precizno kad je koji vakat tako isto je čovjek precizno stvoren Allah dao da su dva uka tu enos, da su usta sve skladno stvoren uglavnom, ko nije tako iz Allahove modrosti, Allahovog svobuhotnog znanja, on ga nije stvorio ima dakle mudrost sve, jedno od Allah i džela vala lijepih imena je al hakem, al hakim, al hakim sve dakle i njegove riječi, njegovi propisi njegove naredbe, zabrane njegova dijela stvaranja je puno mudrosti i čovjek na kraju će to shvatiti, prije ili kasnije jedan šejh je spominjao slučaj koji se desio na jednom mjestu kaže, išao sam ulicom i izađe iz dućana koji radi prodavac i kaže kakva je to pravda otkud čovjek ni, kriv, ni dužan sad malo prije tebe ovda prolazio ulicom i metak odnetle doleti i u kičku u gore u vrat odveli su ga, ne znam šta je s njim hoće li podleć neće otkud je jedan put, ni, kriv, ni dužan čovjek je. kaže ne znam Ali sigurno ima nešto. Sve što Allah da, daje sam mudrošću. Taj, kaže, slučaj sam ja i zaboravio. A poznat je po držanju predavanja na televiziji i na radio. I govorio je tako o pravdi na jednoj emisiji. I nazove žena. I žali se. Ostala udovica. Mnogo djece. Sa mužem ostalo s njom, od tog muža. Njegov brat, njegov brat, odakle od muža, istjerao je iz stana. Istjerao je iz stana. Na ulici, nema gdje. Sa djecom, mnogobrojne djeca. Ima li neko od vas da mi može pomoći? Pa je išao, razgovarao on. Pa drugi učeni ljudi s tim, ili se tu kaže djever kod nas, kako se kaže, s djeverom. Pa čak došao Kadija iz tog mjesta razgovarao kad je izašao Kadija i kaže molite Allaha jedino, Allah ga može promijeniti. Niko drugi. To je bilo prije, malo sam ja poremetio reda sljede. To je bilo prije. Pa se desilo ovo. Kroz čaršio. I kasnije on govorio u sljedećoj emisiji o pravdi. Da bi se javio taj koji je bio pogođen, kaže, ja sam onaj kome si ti dolazio za moju snahu. Ja sam onaj koji je stjeravao snahu iz kuće na ulicu i djecu. Ja sam taj ko, koji je pogođen. E, eh, kaže, sve ima svoju mudrost. Istjeravao, činio nepravdu, došlo i tebe. Sve ima zasigurno svoju, svoju mudrost. Pa dakle, Allah, džel lavala, kako nas je stvorio na najljepši način Neko ko nije stvoren tako Zasigurno je iz Allaho i džela vala mudrosti Pa Allah subhanahu wa ta'ala Podario nam je ovako lijepa tijela Na emanet, na čuvanju Danas je brat Adnan fino govorio Šeh Adnan Dao nam Allah džela vala oči Čiste od grijeha Jezik čist Čist od grijeha Ruke, noge, sve Kada smo se rodili, rodili smo se bez grijeha I tako je, treba čiste donijeti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne možemo svašta gledati, ne možemo svašta slušati, ne možemo svašta govoriti. Za sve to će se morati polagati račun. Onako kako smo prihvatili od Allaha dželna vada, tako treba i vratiti. Ruke, noge, sutra će svjedočiti koga smo doticali naveče večer, noću, s kim smo dopisivali se, tipkali, kanale, kakve smo prebacivali, šta smo tražili, svojim nogama gdje smo odlazili. Sve će sutra svjedočiti. Preuzimamo emanete od ljudi. Imali smo potrebu i svaki normalan čovjek ima potrebu da se oženi, ali smo tu ženu uzeli na emanet od njenog babe, od njene majke, od njenog brata, njene sestre i prihvatili da svi oni budu oličeni u nama. Da mi joj budemo i babo i majka i brat i sestra, svi. Ta mi budemo oni. Pa dakle, treba voditi računa o svojoj ženi. Uzeli smo je na Emanet. Ne misli, ne misli se samo da joj bezbijedimo sve što joj treba od Dunjaluka, da se na najljepši način obhodimo. Jeste, treba i to. I najbolji uzor nam je poslanik Alihi sa Ali pod Emanetom se misli da vodimo brigu o njenoj vjeri. Zato ćemo biti pitani. Ako ćemo biti pitani jesmo li je zakinli u ovom milionom njenom hakku na Dunjaluku, njen najveći hak kod nas je da vodimo računa o njenoj vjeri. Mi ćemo biti pitani jeli i kako je pokrivena. Mi ćemo biti pitani jeli klanjala ili nije klanjala. Mi mi smo preuzeli brigu o njoj. Kod Allaha subhanahu tali. Poznatan je hadis, svi ste vi pastiri, svako će biti odgovorni za svoje stade. Pa će muž u svojoj poroci biti pitan za svoju svoju porodicu. Djeca su name maniti. Djeca su name maniti. Htjeli smo, svako se raduje da ima djecu. Nije cilj samo djete roditi. Treba voditi računa o djetetovom odgoju. Kao što Allah i nas, i našu djecu je dao, rodila su se u vjeri, na fitri, čisti, čiste vjere. Treba Allahu Allah s takvim djetom doći. Sa čuvatka. Treba voti računa o njegovom odgoju. Bićemo zasigurno pitan i u ovom 27. majtu sura Lenfalu. O vjernici, ne varajte Allaha i poslanika i svoje emanete, ne pronevjeravajte, a vi to dobro znate, u 28. majtu Allah kaže i znajte da su vaši imeci i vaša djeca iskušenja. Pa neki komentatori kažu ovaj ajet, nadovezuje se na prethodni ajet. I znate da su vaša djeca i vaši imeci, vaši emaneti. Da ste taj imena i imetak dobili od Allaha, kao što smo danas slušali, na emanet. Allah onovo da vidi kako ćete postupati. Vaša djeca su vam data na emanet, da Allah vidi kako ćete postupati. Posao koji obavljamo, dat nam je na emanet. Blagodat od Allaha da se slonimo, da imamo šta pojesti kako treba, da imamo krov nad glavom, imamo se gdje sloniti da normalno živimo. To nam je dato na emanet posao. Kako se obhodimo sprem svoga posla? Na vrijeme dolazimo, odlazimo. Pred šefom samo radimo. Čim šef zamagli, mi odmaramo. Kahve ispijamo. Možda kod vas nije, ali kod nas je ovo katastrofa. Pogotovo, nažalost, kod braće. Pogotovo ako su privatluci na crno. Ako pogodi se da se nešto radi... Braća najviše odmaraju. Džigare ti odošli s njima. Ja sam pravio jedan objekat, školu, ne znam šta mi više nije odišlo s njima. I na tom projektu sam video, zašto braća stagniraju i vjerujem. Kažeš bratu, gdje uradi ovako? I ne kažem ja to o sebe, ne mogu ja reći o sebe jer ja nisam od posla rekli su mi drugi i rekli su oni investitori koji šta ćeš njegovu inovaciju on kaže tako tam da je naopak on hoće tako i brat opet po svom redu i on da s tobom se natereajde hajde nek to tako ostane pa hamarako tako je u mojim predavanjima ja on govori vi uzimate što hoćete i on da hajrudin je kriv što sam ja ovakako takva su braća dakle sve nam je dato na emanet i taj poslovni dat na emanet i dobro vodimo račune Dobro, vodimo računa o tim našim poslovima. Trgovina, bavimo se trgovinom. Dobro, vodimo računa kako i prodajemo. Koliko svoju robu pojašnjavamo. Kakva nam je roba? Iznutra, svana, drži vodu dok majstori odu i slično. Možda je ovaj primjer po pitanju nas muslima izmišljaju. Možda smo mi takvi. Samo neke svanaka lajli unutra belajli. Možda smo mi bili razlog da se ti primjeri izmislili. Poslanik Ali Hissalusam kada je radio poslove i uporučio je nama. Kada je radio poslove privodio je kraju na najljepši način. Završavao poslove. Pogodio, završio. Može samo prije. Isto je Rekao nama, doista Allah voli kada neko, neki posao radi da ga privede kraju na najljepši način. Jedne prilike prolazi kroz čaršiju, kroz pijacu i svidjelo mu se na jednoj tezgi voće, spolja fino, postavlja pa ruku u voće i vadi je sva vlažna. A, kaže, šta je ovo? Trgovče. Ove, Hadis ima mnogo citata. Pa je ta dodma rekao, ko svara ni od nas. Kona svara nije od nas. Varanje je veliki i gri. A u drugom citatu stoji, teče razgovor. Šta je ovo? Pa kaže, navlažila s nebesa kiša. Kaže, što nisi izvadio? Pa se vidi, pa svako vidi. Pa bi onda vidio da li će ti neko kupti tvoju rogu jeli ili ne. Ono što nam se da, pogotovo, i završću s tim, što nam se da na povjerenje radi Allaha, Ljudi su nas uzijeli za povjerljive. Dobro čuvajmo, sve se može vrati obraznikat. Dobro čuvajmo. Oni koji vode održenja pogotovo. Makar, dakle, ljudi te varali. Nemoj varati njih. Da ti na povjerenje, trudi se da dakle to ispuštujiš. Jer je došao opasan hadis Kudsi. Allah subhanahu wa ta'la kaže jer od ostane kod imam Buhari 2227. Kaže Allah Čelevala, trojci ću na sudnjem danu ja biti parničar. Sa trojcom ću se na sudnjem danu ja sporiti. S kim se ja budem sporio, taj će izgubiti spor, definitivno. Sa trojcom ću se ja sporiti. A s kim se ja budem sporio, on će izgubiti spor. Pa kaže čovjek koji je dobio na moje ime, koji je nešto dobio u moje ime, pa to pro ne vjerio. Da li mene? Uzev li ga za vjernika, ozbiljnog, povjerljivog, pa on se poigrao s ti. Prva kategorija. Kasnije spominje Allah Čelevala čovjek koji je zarobio drugog, slobodnog čovjeka. Uzeo ga za roba, ha? pa ga prodao i pojeo njegovu cijenu. Njegovu, dakle, ono što je dobio njegovom prodaju. I treći, dakle, ona je nam stvara. I treći onaj koji unajmi čovjeka za neki posao, uradi mu posao pa ga ne plati. Zovne policiju, na crno radi, istjeraj ga. On tebe prevario, nemoj ti njega. On vara, evo šta ga čeka. Allah se spori s njim i definitivno takav će, takav će spor izgubiti. Zato malo analizirajmo šta smo preuzeli od Allaha, šta smo dobili sve na emanet od Allaha, Čuli smo koliko je opasno, na drugoj strani koliko je vrijedno, kako su naši prethodnici i koliko poštovali emanet, pridavali pažnju, nisu toliko mnogo pridavali dobrovoljnom postu, dobrovoljnom namazu, tavafu i ostalom, koliko su pridavali ovim bitnim osobinama. Kako da ne, kada Allah dželevala ubroja u osobina onih koji će sigurno ući u dženet i to u najbolje predjele dženeta. I također analizirajmo ono što uzimamo na emaneto drugih, trebamo li, moramo li, da li nas ne potjera ili ne tjera, ali kada preuzmemo, onda čuvajmo se da ne budemo, da se ne poisto samo sa naficima, da, da ne poigravamo se sa svojim emanetom koje smo preuzeli. Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu.